У тому, де світ здавався їй суцільним морем любові Бризки цього колись бурхливого моря лишилися тільки на дні її очей Марина відімкнула двері, кинула на крісло білий плащ Не знімаючи черевиків, прийшла на кухню І виставила на стіл велику пляшку Мартіні Б'янко Сьогодні вона вирішила влаштувати бенкет Чудова ідея спала їй на думку Треба було негайно втілити її в життя. Марина дістала з шафи кілька книжок і обережно розставила їх на столі, розкривши на тій сторінці, де були портрети авторів. Книжок було чотири. Перед кожною вона поставила по чарці. «Ну ось, мої дорогенькі, будьмо сьогодні разом!» Марина відкоркувала пляшку і почала розливати Мартіні. Першому налила Милораду Павичу. На розкривши сторінку, процитували: Дівчинка пролила за батьком струмки сліз, такі, що мурахи, просуваючись вздовж цих струмків, могли піднятися до самого її обличчя. Еріх Марія Ремарк, як завжди, відгукнувся найпотрібнішою в цій ситуації терадою. Такі, як ти, романтики, усього лише патетичні стрибунці, які скачуть о край життя. Вони завжди розуміють його як велику брехню, і все для них є сенсацією. Що ти можеш знати про ніщо легковажна істото? Марина засміялася і перейшла з пляшкою до третьої книжки. Не муч, не торкайся долонь, Віддай мене віщій гризоті, тиняється п'яний вогонь на висохлім сірім болоті, попросила Ахматова. Останнім був Варгас Льоса. Вона ще не починала читати його і вирішила, що сьогодні він лишиться таємничим, некликаним гостем, що покурюючи свою вишневу люльку ховається десь у темному кутку і не квапиться прилучатися до спільної розмови. Вона по черзі випила з усіма, а потім вдруге і втретє, аж доки перед нею не розкрилася чорна рурка алкогольної злоби. Непевним рухом вона скинула книжки на підлогу. Все брехня. Та так і не скинувши черевики, впала на диван. Вона не чула, як задзвонив телефон. Лише на автовідповідачі закарбувалося кілька голосів. Перший належав її новому знайомцеві. Марино, я обдумав вашу пропозицію. Не певен, що вона мені підходить, але я зайду до вас завтра». Другий – Дані В'ячеславовні. Марино, негайно перетелефонуй. Але Марину не могла підняти з ліжка навіть єрихонська труба. Короткий сон рівно до шостої години ранку охопив її наче смерть. Вона й справді багато чого вміла, але їй подобалося бути Моцартом життя. Це означало, що все давалося їй надто легко, принаймні так гадали усі її родичі та знайомі і часом картали її за те, що маючи різнобічні здібності, вона паразитує в якійсь незрозумілій фірмі і, можливо, знак клику, займеться незаконними та непристойними справами. Марина не переймалася цими балачками. Усе пристойне і законне давно вже набридло їй як нудний урбаністичний пейзаж за вікном. Сьогодні ввечері вона вполювала двох гарних типажів. З першим розмова була короткою та діловою. Вона впіймала рудуватого молодика на виході з більярдної зали. Звичайна історія. Марина кілька хвилин спостерігала за грою, а коли розлючений хлопець поліз до кишені і віддав суперникові свої останні гроші та жбурнув на стіл порожнього гаманця, зрозуміла, що перед нею контингент у стані кондиції. А от другий, від більярдної зали до машини треба було пройти з вивистою вулицею, яку в місті називали «Мистецькою». На ній розташовувалися художні майстерні та різноманітні розкладки народних митців. На цій вулиці завжди юрмилися люди. Іноземці тут залюбки купували червоні оксамитові прапори та вимпили переможців соцзмагання. Антикварні бюсти політичних діячів слухали вуличних музик та щедро кидали центи і пфенінки – до капелюхів місцевих жебраків. Звідкись до Марини долинула її улюблена мелодія –